uživo rušenje svetskog kineza rekorda Srdačan pozdrav, ja sam Jelena Obradović Mojaš, a moja osobna priča dira upravo ovaj dan u kojem jesmo, 31. prosinca, u simbolici izdvojenog datuma u kalendarima pronošenja dobrih želja, onim kalendarima vremeplovnim i vremenopisnim koji prebiru i odabiru ne samo osobna nego i više generacijska sjećanja. U ovom slučaju čak i urbana sjećanja, jer jer je riječ o čestitarskom običaju iz kojih se stvaraju emotivne spone, do i njihova grada. Okolendavanju je dakle riječ, običaju čestitanja blagdana, pa i stare godine, koji se u Dubrovačkoj prošlosti prvi put spominje u 13. stoljeću i svojom pojavnošću nejednakog, ali konstantnog ritma, traje se do danas. Zato često kažemo da je taj običaj svojevrsna pasarela, rekla bih, koja spaja povijesni i suvremeni Dubrovnik i ukazuje na to da je identitet ovovremenog grada definiran zapravo njegov Ovim višestoljetnim nasljeđem jer Dubrovačko je kolendavanje prije nekoliko godina upisano i u nacionalni registar nematerijalne baštine. Istina, upis na listu bio je zasjenjen pandemijskim okolnostima, ali ipak je o tom običaju koji, dakle, svoj prvi spomen prepoznaje u kasnom sednovjekovlju i razvija se u kasnim stoljećima, ipak je taj upis dao veću vidljivost u nacionalnom kulturnom pejzažu. Kolendavanje se danas odvija na način na koji se odigravalo i nekada. Kolendari, dakle djeca i odrasli, obilaze kuće, i pred vratima, pod prozorima na placetama, pjacetama na ulicama pjevaju kolende u kojima tradiranim stihovima čestitaju staru godinu, nazdravljaju žele svako dobro i zato bivaju nagrađeni nekim darom a, u mom djetinstvu to su bile naranče i mjenduli, odnosno bademi, a, u starijim dobima a, je isto tako bilo neko sušeno sezonsko voće, ali i novčići, a, novčići su gravirani u davne spomene kolende. dakle još od samog 13. stoljeća, kad su dolazili pomorci Dubrovačkom knezu, on im je za to davao dva perpera i piće. Inače, ti prizvori zapravo prepoznaju svoje povijesne refleksije u davnim slikama grada iz minulih stoljeća i kada su zapravo grupe kolendara kružile gradom unutar zidina, pjevale i zabavljale se šireći taj prepoznatljiv alegro, što i jest odlika kolendarskog pjeva. I to zrcaljenje prošlosti u sadašnjosti zapravo je lijepi, rekla bih nježan način kojim možemo spoznati frekvencije Estetike življenja, da, možda to čak i ne bi bilo pretenziozno reći, uh, u onim trenucima u kojima radost ispunja uh, vanski prostor života, kažem vanski uh, jer unutarnji, uh, onaj naš skroviti svijet koji nosimo u sebi zapravo podrazumijeva uh, tu željonosnu inicijaciju da to tako manifestiramo i na vanj jer uh, danas u Dubrovniku zapravo postoji samo tradirana folklorna kolenda koja je neautorska i može se pjevati pred biločijim uh, vratima, pod biločijim prozorom, nije personal kao što je nekada recimo bila književna umjetnička. Činjenica je da su kolende osobito ova književna umjetnička ko, u kojoj su se okušavali i pjesnici iz stihotvorci, otvorci, ali zaista vrsni pjesnici svoga vremena. U 18. i 19. stoljeću ta književna umjetnička kolenda bila je vrlo popularna medijska platforma, rekla bih, jer je svatko tko je nekomu želio čestitati neku prigodu napisao uh, autorsku pjesmu u kojoj su se zrcali detalji osobnosti kolendane osobe. U rukopisnim ostavštinama sačuvani su primjerci autografa ili prijepisi vrstnih pjesnika koji su se okušavali u tim svojim nadahnućima. Međutim, ono što je važno s tim u vezi je ta esencija neke dobre pa rekla bih i plemenite želje, jer u suštini u svakoj je sačuvanoj književnoj umjetničkoj kolendi jedan zaustavljeni svijet, e, smišljen, osmišljen pa i opjevan iz nekog radosnog lajt a tu jest nešto e, po čemu se prepoznaje lijepa pa i subtilna strana našeg postojanja. Istina, kad kad je u tim umjetničkim kolendama bilo ironiziranje pa i šaljivosti, ali opet i uglavnini slučajeva, to rukopisno nasljeđe, dokazuje i pokazuje svojevrstan trag od duhovljenog prostora prošlosti koji dopire do nas. U suštinskoj poruci svake folklorne kolende, tradicijske u koju pjevamo i danas, ali i u fizionomiji pjesničke bio je komunikacijski čin. Kolenda je zaista bila izrazito popularan medij kojim su se slušali predstavnici svih društvenih slojeva i ljudi različitih starosnih skupina dakle u Dubrovačkoj prošlosti pisali su ih i puki vlastela kažem vlastela a ne plemstvo jer u etimologiji vlastela su zaista u Dubrovniku imale vlast dakle i stari i mladi čak i svećenici a kao otvoreni tekst koji je primao aktualne podatke današnje urbane zajednice kolegom se javno kazivalo ono što se željelo reći prije prevage tiskovina e, i drugih medija. U svakom slučaju kolende su nekad funkcionirale kao pjesničke poslanice jer je slavljenik na, njenu, na njemu upućenu kolendu, zapravo ponekad zna odgovoriti novom kolendom i to bi u nekom slobodnom značenju i podrazumijevalo da su funkcionirale zaista kao medijska platforma. Dokaz tomu su kolende koje se čuvaju u rukopisnim zbirkama stjecajem znanstvenih povoda istražila sam tu pojavnost kolendarske tradicije od kasnog srednovjekovlja do danas razumijevajući zapravo taj blagdanski običaj kao nešto čime se obogaćivao kontinuitet blagdanskih praksi, kažem, različitim ritmiziranjem, da bi danas kolendavanje posve izgubilo svoju dimenziju knjiženog stvaralaštva i od početka 20. stoljeća ostalo sačuvano samo u toj tradicijskoj kolendi, ne autorskoj, koja se u Dubrovniku pjeva, koja će se pjevati i večeras pred vratima i to u suton, jer sutoni su važni u kolendarskoj tradiciji, jer su upravo predvečer, ja uvijek izvodim kolendare na ulice i na trgove i na poljane i tu se stvarala ta vrsta performativne umjetnosti jer o izvedbenim praksama se suštinski uvijek i radilo dakle Svaka kolenda i svako kolendavanje je svojevrstni happening iz kojeg se generira neka dobra vibracija, osobna, pa onda i umnožena. Usudila bi se reći da u nekom prenesenom smislu ostaje u tom prostoru i na tom mjestu e, i kad prestane njena izvedba. Mi danas možemo šetati Dubrovnikom i ukoliko nam je poznata Arhivska građa, možemo prepoznavati mjesta, ulice, Trgova i Poljene na kojima su se u prošlosti događala vesela kolendavanja. Jedan od takvih prizora odigrao se na današnjoj Gundulićevoj poljani na kojoj je vesela družina al zaista jednom davno u 18. stoljeću pjevala stihove znamenitog pjesnika Marka Bruera. Zanimljivo nakon jednog stoljeća dakle samo stotinjak godina poslije na tom je istom prostoru jedna druga družina pjevala iste stihove ne znajući pritom i zaboravivši posve ime autora. Dakle, ostali su stihovi koji su nastavili ploviti, plutati, vreme ploviti tim istim podnebljevnik radom, a da je autorstvo pjesnika bilo zagubljeno i posve zaboravljeno. Hoću reći, usprkos protoku vremena ostaje trag ili tragovi takvih je primjera još. Važna figura koju bismo u ovoj prigodi ne mogli izdvojiti u toj običajnoj koreografiji iz prošlosti je Vlaho Obuljen, koji živio u 19. stoljeću, kolendar i zabavljač na ulicama grada, k tomu slijep od najranijeg djetinstva. Bio je omiljen na Dubrovačkim ulicama i kronike zaista govore o njemu sa izrazitom simpatijom. U konačnici bio je suvremenik Iva Vojnovića, on ga je i poznavao i uvrstio ga kao važan lik, važnu figuru, zbiljski lik u svoju dramu Equinocio. Da pače, čak i mu je u toj drami dao i vrlo važno tiresijsko značenje onog koji će predosjetiti svu dramatičnost zbivanja na kraju ekvinocija. Ono što je važno i možda hm, nije na odmet napomenuti da svakim novim uprizorenjem ekvinocija mi se opet spominjemo Laha Obuljena kojeg su zvali i Vlaho Slijepi tako ga naziva Ivanović ili Vlaho Maltez jer je Malta bila otok podrijetla njegove majke. Dakle, svakim novim uprizorjenjem Equinocija mi memoriramo i evociramo tu uspomenu jednog zbiljskog kolendara Dubrovnika iz 19. stoljeća, ali i svakom novom izvedbom kolende mi također evociramo uspomenu na Vlaha Slijepog jer u Arhijskoj građi Dubrovačka kolenda, kakva se pjeva danas zapisana je pod naslovom Dubrovačka kolenda s pod naslovom kakvo je pjevao Vlaho Obuljen rečeni slijepi tako da je Vlaho dakle ostao negdje ugraviran u memorijskoj kartici grada jer kaže mi riječi Kolende kad pjevamo danas u Dubrovniku na neki način su opet njegova ostavština Međutim, kad govorimo o e, riječima e, kolendarskih stihova, zanimljivo je e, istaknuti i da na otoku Koločepu, na domak gradu, pjeva se jedna kolenda e, koja je stara tristotinjak godina, to spouzdanje možemo reći, makar je tradirana usmenom predojem, pa je možda i starija, koja uopće nije slična Dubrovačkoj kolendi, ni po stihovima, ni po svojoj melodiji, što nam ukazuje na odmake, pa i različitosti kolendarskog nasljeđa. E, da Sotoka Koloće pa Kalamote rekli bismo u Dubrovniku naziva se, odnosno nasludio je Kolenda Gospi i pjeva se samo na Kalamoti, dakle ne i na ostalim elafijskim otocima i samo večeras, odnosno na staru godinu i u tom smislu je svojevrsni kolendarski endem. Zanimljiva je refleksija Kolendi i u Dubrovačkom kraju i na Pelješcu primjerice jer se u tom podneblju pretapaju ti stihovi tradicijskih, formulnih izričaja i i strofa iz književnog kolendarskog stvaralaštva. Dakle, svaka je kolenda u Dubrovačkoj okolici posebna, predstavlja male običajne otoke i svijetove za sebe, međutim ako bismo u nekoliko proširili značinski raster kolende kao imenice, kao pojma, izvan ovih općih tipiziranih slika čestitarskog pjevanja pod prozorom ili pred vratima, tada valja reći da je kolenda u povijesti sakodnevice ali i kulturi življenja u Dubrovniku imala više značenja, jer kolenda je značila i osobno muško ime, ime iz kojeg se razvilo patronimsko prezime Kolendić, a recimo u vrijeme Marina Držića kolendom se naziva Lakitica Cvijeća, tako je Marin Držić u svojim dijelima i naziva. Čini se posve povodno, pa i vremenski logično u ovoj prigodi govoriti o kolendavanju i kolendi, pjesmi čestitanja, zazivanja dobrih želja, jer kolenda to i jest, ona je istin, željenostni mediji, a ta se gesta u vremenima suvremenog svijeta čini potrebnom, jer dobro je željeti svima dobro. Do duše, iskustvo kazuje još je bolje činiti dobro. Ali u tako raširenom svijetku kolendarske tradicije koja nas veseli još i danas, i kao što ćemo opet večeras na ulicama Dubrovnika zapjevati kolende, ili će to možda češće napraviti dječica pred vratima mnogih kuća. Gdje je moja osobna nit? Odnosno, zašto sam ja ovo uzela kao osobnu priču i light motiv. Upravo u mom djetinstvu, zapravo upravo ondje, negdje, gdje se stvaraju neke prve slike iz poznaje svijeta iz neposrednog okruženja, jer moj otac je njegova taj običaj sa skupinom kolendara, sa skupinom svojih kolega glazbenika iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra i iz muzičke škole Luke Sorkočevića i pohodio je naš dom u badnjoj noći, a u njihovu blagdansku pohodu, izvedbi, radosti i nešem posle metafizičkom zapravo ostalo je u meni dovoljno zagledanosti u neku dublju dimenziju doživljaja, što je pak iniciralo moju znatiželju, a onda ona poniranje u istraživanje običaja, multidisciplinarno, uz konzultiranje naravno relevantne literature, ali i istraživanje građe iz arhivskih i rukopisnih ostavština i u tome se zapravo stvorio i rastvorio rekla bih cijeli jedan e, zaboravljeni ali vibrantni svijet Istraživanje je rezultiralo napisanom znanstvenom monografijom, a knjiga je onda opet dala dovoljno razloga pa i argumentiranih povoda za pristupanje zaštiti nematerijalnog kulturnog dobra. Ali hoću reći kako je zapravo ipak nekje važno, osim što je kolendavanje imanentno, imanentno ovom razdoblju godine u svakom slučaju, ali zapravo kako nas to nešto... U, djetinstvu može formatirati i kako nam zapravo daje neku vibraciju koju tada ne prepoznajemo ali ju nosimo na neki način nas punktira ta misao, a onda mi nesvjesni u jednom trenutku osvijestimo kao to, osvijestimo to kao neki mogući put. E, dakle, to su tako neki sretni spretni i spretni stjecaji okolnosti koji se mogu i ne moraju dogoditi, ali lijepo je kada se možemo radovati u njima i kada iz tog možemo izvući nekakav alegro i ali... Ali greto, isto tako. To su tako neke, rekla bih, vrlo važne životne spoznaje. Možda pogotovo spoznaje ovako u drugom, drugoj polovici našeg prvog stoljeća. Mislim, mog <laughs> radijskog prvog stoljeća, a onda i na, na, nama ovaj nanizanih, nanizanih godina. E, ili šest desetljeća. Hajde, ovo je trenutak istine e, u prvom stoljeću Hrvatskog radija. Svakim novim kolenderskim pohodom, dakle, kažem za kraj, rekonstruira se e, običaj koji je korijenima uronjen u prošlost, ali kažem izvedbom posve u dosluku e, s aktualnim vrijednostima u zajednici i e, posve u dosluku s vremenom u kojem jesmo. I negdje sve to zajedno e, traži i propituje suvremeni e, tradicijski pejzaž. E, mi smo sada u digitalnoj eri, ali kažem nešto poput Hrvatskog radija. Dakle, e, mijenja se pejzaž, digitalna era je već tu, ali mi i Ipak negdje opstajemo. Prema tome e, ipak možemo reći da e, trajnost, trajnost zapravo u nama je. E, I sad kad svedemo ovu osobnu priču na emociju, sve je počelo i traje iz nekog osjećaja latentne radosti i blagdanske vedrine transponirane u način na koji mi to nosimo u sebi. Nazdravlje vam stara godina, tako bismo rekli u Dubrovniku, svako vam dobro.